Capitolul 12. Meditația pentru schimbarea credințelor și percepțiilor În acest capitol te voi purta printr-o meditație ghidată, concepută să te ajute să schimbi câteva credințe sau percepții despre tine însuți sau despre viața ta. Îți recomand să meditezi în timp ce pui o înregistrare, fie cu această meditație, care te ajută să schimbi două credințe sau percepții și durează aproximativ o oră, fie cu o versiune ceva mai scurtă, care te ajută să schimbi o credință sau percepție, și durează aproximativ 45 de minute. Amintește-ți că percepțiile și credințele sunt stări de a fi subconștiente. Ele încep cu gânduri și senzații pe care le gândești și le simți iar și iar până când, în cele din urmă, ele devin obișnuite sau automate. Moment în care ele formează o atitudine. Atitudinile între pătrunse devin credințe iar credințele înrudite între pătrunse devin percepții. Odată cu trecerea timpului, această redundanță creează o perspectivă asupra lumii și a ta însuți, care este în mare măsură subconștientă. Ea îți afectează relațiile, comportamentele și realmente totul din viața ta. Prin urmare, dacă vrei să schimbi o credință sau o percepție, trebuie să schimbi mai întâi starea ta de a fi, iar să schimbi starea de a fi... Înseamnă să îți schimbi energia, deoarece pentru a putea influența materia, tu trebuie să devii mai mult energie și mai puțin materie, mai mult undă și mai puțin particulă. Acest lucru îți cere să combini o intenție clară și o emoție elevată. Acestea sunt cele două ingrediente. După cum ai ascultat, acest proces implică luarea unei decizii cu un nivel de energie suficient de înalt pentru ca gândul tău despre noua credință să devină o experiență care poartă o puternică semnătură emoțională, care te schimbă la un anumit nivel în acel moment. Acesta este modul în care îți schimbi biologia, devii propriul tău placebo și îți transformi mintea în materie făcând o să conteze. Cu toții am avut experiențe care ne-au afectat biologia într-o măsură sau alta. Îți amintești de femeile din Cambogia, prezentate în capitolul 7? care au manifestat probleme de vedere din cauza ororilor la care au fost forțate să asiste când hmerii roșii erau la putere. Acesta este un exemplu extrem de sigur, însă tu poți folosi același principiu pentru a face o schimbare pozitivă. Pentru ca acest lucru să funcționeze, noua experiență trebuie să fie mai presus de experiența trecută. Cu alte cuvinte, experiența internă pe care o ai când meditezi trebuie să aibă o amplitudine mai mare o energie mai mare decât experiența trecută externă, care a creat credința și percepția pe care vrei să le schimbi. Corpul trebuie să reacționeze față de o nouă minte. Prin urmare, trebuie să pui suflet în acea emoție elevată. Trebuie să ți se facă pielea de găină. Trebuie să te simți înălțat, inspirat, invincibil și plin de putere. Prin această meditație îți voi oferi oportunitatea să schimbi două credințe și percepții despre tine însuți. Așadar, înainte de a începe, decide care sunt cele două pe care vrei să le schimbi. Poți alege una dintre credințele limitative comune enumerate în capitolul 7 sau poți veni cu altceva pe cont propriu, cum ar fi Voi avea întotdeauna această durere sau afecțiune. Viața este prea grea. Oamenii sunt neprietenoși este nevoie de multă muncă pentru a avea succes sau nu mă voi schimba niciodată. Odată ce te hotărăști, ia o foaie de hârtie și trasează o linie verticală pe mijlocul ei. În partea stângă scrie cele două credințe și percepții pe care vrei să le schimbi una sub alta. Apoi gândește-te pentru o clipă. Dacă nu vrei să mai crezi și să percepi aceste lucruri, atunci ce anume vrei să crezi și să percepi despre tine însuți și viața ta? Iar dacă tu chiar ai crede și percepe acele noi lucruri, cum te-ai simți atunci? Notează în partea dreapta foii noile credințe și percepții pe care vrei să le ai. După cum vei vedea în curând, această meditație are trei părți. Prima parte este inducția, în care vei folosi tehnica concentrării deschise despre care ai ascultat în ultimul capitol ca să ajungi în stări de undă cerebrală alfa sau teta mai coerente, în care ești mai sugestibil. Acest lucru este vital, deoarece singurul mod în care îți poți influența cu adevărat sănătatea și deveni propriul placebo este să ajungi la o sugestibilitate sporită. În partea a doua, vei găsi momentul prezent și vei zăbovi în vidul cuantic, unde există toate posibilitățile. Iar în partea a treia, îți vei schimba credințele și percepțiile. Aici, ca să te călăuzesc prin ceea ce vei face când te vei așeza efectiv ca să meditezi, Îți voi oferi câteva îndrumări la începutul fiecărei părți. Dacă ești un meditator cu experiență, nu ezita să efectuezi întreaga meditație de la un capăt la altul, chiar de prima oară. Dacă meditația este ceva nou pentru tine, ar fi indicat să practici prima parte în fiecare zi, timp de o săptămână. Apoi, săptămâna care urmează să adaugi a doua parte și să avansezi la toate cele trei părți în cea de-a treia săptămână. Oricum ar sta lucrurile, continuă să faci zilnic aceeași meditație până când vei vedea că au loc anumite schimbări în viața ta. Dacă deja practici meditația pe care am schițat-o în scapă de obiceiul de a fi tu însuți, doresc să subliniez că meditația din acest audiobook este cu totul diferită, chiar dacă vei găsi unele asemănări în modul în care încep ambele meditații: etapa de inducție. Dacă poți face doar o singură meditație pe zi, îți recomand să încerci această nouă meditație timp de câteva luni, astfel încât să culegi pe deplin toate beneficiile. Apoi poți decide cu ce meditație vrei să continui sau poți trece ori la cea precedentă, ori la cea ulterioară, după cum dorești. INDUCȚIA Crearea coerenței cerebrale și a undelor cerebrale mai lente cu ajutorul concentrării deschise Când începi meditația concentrării deschise, vei trece de la particulă la undă, de la concentrarea limitată pe care o ai de obicei asupra oamenilor, locurilor și lucrurilor din lumea exterioară, la o concentrare mai deschisă, în care te vei concentra nu asupra vreunui lucru fizic, ci asupra spațiului. La urma urmei, dacă un atom este aproximativ 99,9% energie și noi ne concentrăm întotdeauna asupra particulei, poate că este timpul să acordăm un pic de atenție și undei. Deoarece conștientizarea și energia noastră sunt intrinsec combinate, faptul de a ne plasa atenția asupra energiei noastre este ceea ce amplifică energia. Când folosești această tehnică, creierul tău se recalibrează în mod firesc, deoarece. Pentru a face acest lucru corect, trebuie să renunți la mintea ta analitică, care este gândirea extrem de încărcată în frecvența înaltă beta ca identitate. Acea identitate, cine știi că ești, este conectată cu mediul extern, cu dependențele și obiceiurile tale emoționale și cu timpul. În momentul în care treci peste aceste elemente, nu mai rămâi decât conștiență pură și, după cum ai ascultat mai devreme, Diferitele compartimente ale creierului tău încep să comunice mai bine, iar undele tale cerebrale devin foarte ordonate. Ele încep să trimită un semnal coerent către restul corpului, exact așa cum ai văzut la participanții la workshop. Rămâi prezent în timpul acestei meditații, nu încerca să ți dai seama de nimic și nu vizualiza. Doar percepe și simte. Dacă poți percepe unde este glezna ta stângă, dacă poți simți unde este nasul tău și dacă poți simți unde este spațiul dintre sternul și pieptul tău, atunci îți fixezi conștientizarea, conștiința și atenția în acele locuri. Ai putea obține o reprezentare sau o imagine în mintea ta, să spunem, a pieptului sau a inimii tale, însă nu trebuie să te străduiești în acest sens. Trebuie doar să devii conștient de spațiul din interiorul și din jurul corpului tău în spațiu. Această primă parte a meditației ar trebui să dureze aproximativ 10-15 minute. Cum să devii posibilitate Găsirea momentului prezent și zăbovirea în vid În această următoare parte a meditației vei descoperi punctul optim al momentului prezent, în care toate lucrurile sunt posibile. Pentru a face acest lucru, trebuie să renunți la identitatea ta și să te deconectezi de la corpul, mediul și timpul tău, deoarece cu cât zăbovești mai mult în necunoscut, cu atât atragi mai mult necunoscutul spre tine. Iar dacă celulele nervoase, care nu se mai activează împreună, nu mai stabilesc conexiuni împreună, vei reduce la tăcere circuitele din creierul tău, care sunt conectate la vechiul sine. După cum am vorbit, Circuitele respective mențin un program predeterminat astfel încât, dacă te deconectezi cu succes de la ele, te vei deconecta de asemenea de la program. Nu vei mai semnala din punct de vedere emoțional aceleași gene în același mod și atunci, pe măsură ce corpul tău trece într-o stare mai echilibrată și mai armonioasă, te vei regăsi în punctul optim al momentului prezent și acolo există orice posibilitate. Dacă descoperi că îți zboară mintea spre gânduri despre cunoscuți, despre diferite probleme pe care le ai, evenimente care s-au întâmplat în trecut sau care apar în viitorul tău spre corpul tău, greutatea ta, durerea ta, foamea ta sau chiar cât timp va dura această meditație, pur și simplu, devină o conștient de aceste gânduri, apoi aduți din nou conștiența spre întunericul sau spre vidul cuantic al posibilității. Și apoi lasă-te încă o dată în voia nimicului. Aceasta a doua parte a meditației ar trebui să dureze aproximativ 10-15 minute. Schimbarea credințelor și percepțiilor despre tine și viața ta În secțiunea finală a meditației este timpul să aducem în discuție acea primă credință sau percepție despre viața ta pe care vrei să o schimbi. Te voi întreba dacă vrei să crezi și să percepi în continuare în acest mod. Dacă răspunsul tău este nu, atunci vei fi invitat să iei o decizie cu o intenție atât de fermă încât amplitudinea energiei asociată cu decizia respectivă să fie mai mare decât programele predeterminate din creierul tău și dependențele emoționale din corpul tău. Corpul tău va reacționa atunci la o nouă minte, la o nouă conștiență. Apoi te voi întreba, ce anume vrei să crezi și să percepi despre tine însuți și despre viața ta și cum te va face să te simți acest lucru? Apoi sarcina ta va fi să treci într-o nouă stare de a fi. Va trebui să îți schimbi energia îmbinând o intenție clară cu o emoție elevată și să înalți materia la o nouă minte. Ar trebui să te ridici simțindu-te diferit față de cel care erai când te-ai așezat. Dacă lucrurile stau astfel, atunci te-ai schimbat din punct de vedere biologic. În acel stadiu, trecutul nu va mai exista, deoarece acea experiență de amplitudine mai înaltă trebuie să fie suprascris pur și simplu programul vechii experiențe. De aceea, luarea acelei decizii devine o experiență pe care nu o uiți niciodată, deoarece acum este o memorie pe termen lung. Vei face cunoscută o posibilitate necunoscută, ceea ce te scoate din trecutul prezent și te plasează în viitorul prezent, unde evenimentul s-a întâmplat deja. Amintește-ți, nu este treaba ta să-ți dai seama când, unde sau cum se va întâmpla acest lucru. Treaba ta este doar să treci într-o nouă stare de a fi și apoi să vezi viitorul pe care îl creezi. Apoi vei fi îndrumat în schimbarea celei de-a doua credințe sau percepții, așa că vei repeta același proces încă o dată. Această parte finală a meditației va dura cu aproximație între 20 și 30 de minute.